Не міг повірити, що такі дива трапляються. Давнє дерево ожило. Перекинувшись на людину, сучасний двійник зустрівся з прототипом, якому понад дві з половиною сотні років. У кутку афіші було ще одне фото – розкрите дерев'яне яблуко. Хуліганство, автограф, натяк. Ніхто, напевно, не міг пригадати, чия то була ідея. Без Валерія Вікторовича композиція з восьми живих фігур, що її ретельно витворила дизайнерка, позбулася б змісту, вкладеного в ту вісімку, в той знак нескінченності. На обличчі Валерія Вікторовича, в його очах, у поставі голови, у його гачкуватих пальцях, Таїлися самі двозначності, нуртували глибинні, бентежні таємниці. А тепер, після того, як він зник і знову з'явився, вони зробилися ще помітніші. Того ж дня Ірина надумала зробити те, на що не наважувалася до останньої миті. Вона дуже довго роздумувала, навіть зі своїми подругами радилася. «Так, уявіть», – міркувала в голос, – «виходить на поділу хлопець у шароварах». Товаришки, заледве почувши це, несхвально загули. Луїза навіть зібрала пальці в кулак і відстовбурчила великий палець донизу. Мовляв, «Ні, тільки не це». «Та слухайте», – зупинила їх Ірина, – «що за реакція?» Товаришки їй у відповідь – банальщина, заяложено до дірок, несмак і перебір. Що спільного між пінзелем і червоними шароварами? По-перше, не червоними, а золотими. Ще більше здивувала вона їх. По-друге, між пінзелем і шароварами є зв'язок, і то безпосередній. На давніх фото Бучацької ратуші добре видно фігуру козака. Сидить на атику, закинувши ногу, наче на призбі, вклавши руку на боці, долоня на долоні. З одягу лише шаровари і філософський погляд у далечінь туди, де тільки він бачить дике поле. Неподалік вирують пристрасті, сичить у підземних водах лернейська гідра». Давид перемагає Голіафа, Самсон учепився в пащу Лева, напружена та боротьба. І лише спокійний козирлюга у священному неробстві жмуриться на осонні, збиває всіх з пантелику своєю незворушністю. Він сам один, йому не треба ворога, він ворог сам собі, він сам собі Давид і Голіаф. Самсон і Лев, Лернейська Гідра і Геракл. Якби не вціліли ті старі світлини Бучацької ратуші, то, може, Ірина й не повірила б, що можна так несподівано і іронічно, сміливо і безоглядно поєднати міфи та реальність біблійних і давногрецьких героїв із героями козаччини та славянської міфології. Для таких крутих замісів потрібні руки Пінзеля, його дужі, працьовиті м'язи, здорове ігнорування поверхневої чужої думки, байдужість і зневага до стереотипів. І сталося так, що вночі перед самісіньким показом в Іриненій майстерні пошили золоті козацькі шаровари всупереч усім порадам. Оба від широкої килимової доріжки, що сполучала зали, стояли крісла по три ряди з кожного боку, утворивши між собою простір для дефілювання, подіум для колекції «Пінзель, святе і грішне». Власниця галереї перед початком імпрези помітно хвилювалася, метушилася, покусувала нижню губу. Інна згадала про паперові серветки до шампанського, а тоді про галерейні буклети, що мають лежати на столику при вході. А згодом завважила, що квіти поставлені не там і не так. Розпорядилася трохи пересунути крайні крісла. Вони мали стояти на 5 сантиметрів далі від кожного з проходів. Подзенькувала браслетами, перемовляючись із світлозвукооператором. Очі її гарячково сяїли на розпашілому обличчі. На противагу їй, спокійним і незворушливим, наче Будда, видавався ударник. Очі його сховалися за натягнутим на чоло каптором. Йому хоч раз починай. Сидить, схилившись коло барабанів, ледь чутно торкається щітками їхніх поверхонь, видобуває з них стишний, лагідний ритм. Учасники показу вже прибрані, нагремовані, зюрмилися в дальній залі, пристосованій під залаштункову зону. Шестеро з фінальної вісімки вже готові вийти на подіум, із двома моделями, дівчатами-сестричками закінчують працювати візажисти та перукарі. Аня з Яною позирають на себе в дзеркало, кидають оком одна на одну, перевтілилися так, що й упізнати годі, ніби їх знімають у фільмі, і от-от пролунає сигнал до початку роботи. Десять юних дівчат, професійних моделей, Трималися окремо. Їх не лякала перспектива потрійних перевдягань. Вони теревеніли про своє і раз у раз вибухали сміхом. Ірина, знехтуючи власний принцип, пити не більше, як дві філіжанки кави на день, підносила до губ не знати, котре горнятко. Але не від кофеїну в неї ледь помітно тремтіли руки. Кава її навпаки заспокоювала, як декого сигарети. Вона хвилювалася перед показом,